припасовуєте голови до тулуба, устромляєте у губу спеціально для цього куплений гачечок, і хай красується перед його ясними очима риба-нагадування. Не думаю, що у вашого гостя розігрався такий апетит, щоб він змів всю рибу на гачку. Але якщо навіть так, то хай начувається». Ви його зловили надовго. Проте, щоб явно не демонструвати своєї радості, покладіть на осяк випадок на другий таріль, решту риби безголової. Якщо після цієї смакоти він іще матиме бажання думати, то зрозуміє ваш черговий натяк. Любов – це безголова штука. Одне слово «там, де двоє», там завжди без голів'я занотували такий випадок у Ростоках. Та нагадую, цей рецепт доречний для першої спільної вечері. А коли вже його годуватимете вдруге, то зробіть так само смачно, але значно простіше. Просто поріжте свіжу рибу на невеликі шматки, намаринуйте тим самим маринадом, посмажте і викладіть гіркою, у центрі зелені. Смачно і зручно, і не так лякає. Гачок, воно, знаєте, і на смаженій рибі гачок. Для цієї страви особисто я завжди купую рибу білий амур. Не пам'ятаю, щоб після гостей мені доводилося вертати залишки страви у холодильник. Хіба лише голови, якщо я їх не віддаю сусідській кіті. Як на мене, такого меню і стільки калорій цілком вистачає на те, щоб ваш любий гість замислився, а чи не залишитись йому з вами не просто до наступного ранку, а трохи довше, а може надовго, а може назовсім, аж поки не знайдеться іще смачніше вечеря. Але прошу вас, як просять у горах, не поспішайте в спальню, навіть якщо у вас... Хмільна голова, як у вісімнадцятки. Навіть якщо сам від себе тріснув крючок на бюзгартері. І підгинається у колінах ноги. Хоча в Ростоках давно виставили діагноз на такий випадок. Легше дати, ніж відказати. Але не поспішайте. У вас іще он скільки для нього подиву. Поведіть плечем і півповоротом голови в бік лоджі. Він, звичайно, подумає про якусь еротичну екзотику чи бодай натяк на неї, адже він уже зрозумів, що ви сьогодні говорите з ним натяками і що усе може бути саме сьогодні. Однак піди знай, що іноді означає жіноче так болгари, вони також слов'яни але чомусь на «так» махають головою «ні». Хіба це не є ознака екзотичної жіночої логіки? Та я поки що про кулінарну екзотику. Солодкі кучері Амура. А воно і є. Екзотика з екзотики, ваше ласище. Солодкий стіл посеред лоджії. І поки туркотить кавоварка, не наче сварлива жінка, після десяти років шлюбного життя, тонким, наманікюреним пальчиком робіть гостеві екскурсію не просто заставленим солодощами столом, а солодким смаком бажання. Нам своє робить, сказали давно до нас, і ми робимо, демонструємо вашому коханому екзотику солодощів. І навіть коли ваш гість, моя мила, не вилазить із Парижа, із показів претапорте, як ви із пінної ванни після трьох діб любощів. Все одно спочатку його очі таки побіжать за вашим пальчиком, що рухається уздовж столу, неначе язичок молоденької гадючки. Але не поспішайте гніватися, що він миттєво не оцінює солодких пірамід десерту любовно зробленого вами у пориві ентузіазму закоханості. Він їх оцінить, як тільки ваш чудовий пальчик повільно спиниться на плясті шампанського, утопленій у білосніжній гірці торта «Дамські пальчики».